Hola, Zerrita Kacho. Hau pa egun honen, kejo. Va, ba, Luzea izan da, eh ah. ba, duela gutxi bukatua, eh nola baloratuko zenuka? Joda, ba, Yasen Cristo na izan da. Fa, emaitza aldetik oso ona, baina bueno, beste aparte, ba hori entrenatadi ez aldatut, entrenamendu lekoa saldatut, taldeaz da denez den da oso positiboa ese maitza bakarrik ese horregati nago oso oso pozik, Zer, bueno, lan lan hasko egin dute, ya inoiz oño ino hori, ba, egun gehiago entrenatzen, egorraoak, sesioa luzeagoak, baina bueno, azkenean hori eslan guztiak emaitza daka eta hori or, da, gertatik dena behelena. Baina, eh, bueno, ba, ez dakiten entzako, gogoratu, bueno, ba, zenolako probak egiten bituzun, ahorten bai. gohan, bau bueno, ba, dauntan bi proba ezberdin egin bituzun, ez da? Bueno, hasieran asiran probatu ditun kombinadak, direla bost eta ozazpi proba desberdin, baina, bueno, baina, igasan nik beti egiten ditut, egun metro eta luzera jauzia. Alkobendazen egin ditun bi probak indiidualean, eta ba eunesiak irabazi nitun eta bigarrena geratu nintzen luzera jauzien Bai. Eta, e, ez dakit, ba, e, proba batetik bestera e, jauzi egiten da naturalki, e, hori prozesu bada, ez dakit, e, bat txiki txikitatik e, zertan ja, abiatu zinen? Bueno, txikitatik egiasan beti bi probak hor konpaginatuditut nahi kondoa, eta egiasan baukate transferentzia bat, ez, azken fina, abiadura da importanteena, orduan eziak lantzeko eta bai luzera lantzeko, pues, e, abiatura lan du behar duzu, eta ero aparte, pues, bueno, koordinatzen, azken fina, oso antzekoa dira, eta, bueno, Onda. Txikitatik bai. aipatzen genuen, hemen playa hundin entzuten ere, e, txiki hain itze pasatzen dira, ma, oh. ibonek aipatu bitzu, hundar, e, irurogei bate astero, e, bide, e, batek ere bidasotetiko taldeak hundar e, haroita, behatzi hundar haroita marbate bai. licentzia bitula, ezinbestekoa dia instalazioak, ba. zu han hemen e, bai, instalazio asko ezagutzen dituzu, egia da playa hundikoak ez diela baina entrenatzeko baina? Ba, oso, ondo egia esan txikitatik entrenatu eta hemen nire bai, eta hori beti aukiditugu problemak, eta instalazio ez direlako ez Eztirako ez honenak, baina, bueno, badokagu pista bat ez dela gutxi, eta, bueno, paraje izugarria gainera. Ah, Ordan hori, eta, bueno, udaletxak eginduna ere, eskertu behar da, zeren, jo oso gaizki egon, bat ez ere recta, denek erabiltzen dugu recta, azken finean, zeren, proa guztietan, hori da. Benetek, be. Ordan, bueno, atzotan kontra ametara jutea, urruti, materialak eramateko, eta azken finean, hori, ondo ba, ondolago udaletxak, ba, ematea laguntza hori, ez? Instalazioa gauza bat dira, baina elkarteak ere dirua behar du, e, aurrera egiteko, bidaiak e egin behar dira, anitz e, urtean zehar, bai. diru laguntzak eros eta ba, murri, murritzagoak ezta. E, Horri aurre egiteko, jakin izanbut, ondarribiko festetan ere, zerbait prestatu duzu. Era. Bai, bai, bai, bai, asigera atleten partetik, batez ere, zer egia esan klubak, egiteitu, bai, ori, samartzea ba, ligoera, oa lupekoa, eta, bueno, esan genuen atletek ere zerbait egin behar hori. Ba, kluba laguntzeko eta batez ere guk disfrutatu ditugulako bidaioiek azkenean eta orduan ba itxozna lortu dugu oso kontegi gaude lan asko baina bueno hortseengor uh -huh. onjarriko jaitan eta bueno, aparte ba daude iniziatiba asko ari garenak lantzen eta garatzen ba azkenfinean hori ba, zerora geratu gera kirolgirekin eta bueno ba orrela begintzat ba dugu Bidei asko dira, ipartu daundara hori tamar licentzia, bueno, ba, denek e, gutxiala asko, ezta? Zure kasuan asko, ba, baina ba. e, beste batzuk gutxiago, baina denek e, bideiak inbargitu ezte, hori engaztu hori estali behar da, nola nire, egun hauetan, atxe eguna bituzu pentsatzen but, aurre den moraldi dako prest? Ba, egia ba, e, esan ja, bueno, azken egunak, baina, bueno, gogo kine egia esan, zen jo, emaitza honek izan dituanez, azkenan motibatutan nago aurten ere berriro gogor eta ondo asteko, ose arazori gabe, eta ya go Horsupazktið gutta filtrateber 9-10- спортri